Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amara وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن تحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صلي وسليم على حبيبنا والشافينا ومولانا سيدنا محمد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 warzuq warzuq natchina ba Allahumma ya rabbana sabbit qulubana 'ala dinik a inna ya rabbana ada husni muamalatika mu a inna ya rabbana ada dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma ya rabbana kamarzakta li ahibbika imanan صادقا فارزقنا يا ربنا إيمانا صادقا وكما رزقت لأحبائك يا ربنا قلوبا نقية نيرة فارزقنا يا ربنا قلوبا نقية نيرة طخر قلوبنا يا ربنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش اللهم Ya Rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'zum radi habibika sayidina Muhammad wa tahta Allahumma ya Rabbana arzuqna at qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami para guru-guru mulia saudara-saudari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 Memang ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW Ada yang mengatakan lima tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW Ada yang mengatakan bulan Rajab Ada yang mengatakan bulan Ramadan Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal Perbedaan itu tidak penting Karena kita tidak memperingati hari Isra'a Mi'ratnya Atau malam Isra'a Mi'ratnya Nabi Muhammad Akan tapi kita ingin menggelar kisah Isra'a Mi'ratnya Bukan harinya yang jelas Isra' Mi'rad Nabi Muhammad itu sudah menjadi Satu keyakinan yang harus diyakini Yang mengingkari hukumnya adalah keluar dari iman Sebab kisah Isra' disebutkan di dalam Al-Quran Dan kisah Mi'rad pun adalah Kisah Isra' Mi'rad disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak Sampai derajat tawatur yang harus diyakini Dan yang mengingkari itu semua adalah keluar daripada wilayah iman Kemudian Di dalam kisah Isra' Mi'rad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 Padahal riwayat-riwayat yang sahih yang benar dari Nabi Muhammad sangat banyak, sangat banyak. Dan kita mengambil dari para ulama-ulama, ternyata riwayat sahih, sahih, sahih, kalaupun kita baca berjam-jam enggak selesai di sini. Maka semula, maka pada malam hari ini kita akan mencoblek saja yang nanti menyimpulkan bahwasanya riwayat Isra Mikraj ini ternyata benar diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, maka yang mengingkari Mikraj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 Atena sana meniru kisah-kisah yang ada di Yunani, mengidiru kisah-kisah bualan yang ada di India sana. Mereka menuduh seperti itu dan mereka membuat buku. Akan tapi kita restau asannya. Jika ada kisah bualan dan hayalan tapi kita tidak Mengobrol mau mengobral hayalan dan bualan, akan tapi kita akan mendengar kisah dari manusia yang tidak pernah berbohong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.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 dan banyak yang mengumpulkan riwayat ini termasuk asy Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya kisah Isra Mikraj. Agar tapi hati-hati dan waspadalah dengan sebuah buku yang dikitu menceritakan tentang kisah Isra Mikrajnya tapi di situ banyak riwayat-riwayat palsu. Seperti yang ditulis oleh yang dinisbatkan bukan ditulis. Dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kisah Isra Mikraj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas ternyata di situ banyak riwayat-riwayat palsu dan buku ini banyak dibaca di kampung-kampung adalah kisah Isra Mikrajnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketahuilah itu bukan karangan dan susunan Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, maka tidak diperkenankan membaca buku seperti itu. Kalau kita ingin kembali kepada riwayat-riwayat yang benar sangat banyak buku tentang kisah Isra Mikrajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kami sangat ada banyak catatan-catatan tentang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 dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayat dari An Khodatah An Anas bin Malik. Di situ Nabi saw mengkisahkan setelah kedatangan Malaikat Jibril Nabi Muhammad dibawa ke sumur zam, -zam. Di situ dikisahkan Nabi saw dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fashakkumah bena hadhi ila hadhi.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 ...yang diatakan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian ini yang pertama. Jadi itu kejadian benar. Syakus Sadr. Di belah dadanya Nabi sallallahu alaihi wa Kemudian yang kedua adalah kisah... bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ...mengendari sebuah kendaraan. Yang disebut dengan buruk. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan...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 Utiabil buroki lailatan, isteriabi muljaban besar Jadi burak itu adalah sudah ada kendalinya, pelananya, pelananya, tempat duduknya indah. Kemudian sudah ada apa namanya, kalau bahasa Jawa keloh, kendali yang ada di lehernya. Artinya sudah betul-betul siap. Dan buat burok ini aslinya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mula-mula waktu dibawa oleh malaikat jibril, terus terus abaleh, tidak mahu, tidak ngeri mau dibawa kemana? Akhirnya dikatakan Malaikat Jibril berkata: "Abi Muhammad Madinat Al Uhada, kau dibawa kepada orang paling mulia Muhammad, kau tolak semacam ini. Mendengar berita itu Buroknya langsung bergegas, karena tahu akan dikendari paling mulianya makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini benar terjadi dengan Burok tu. Dan memang permasalahannya adalah memang ada agama lain, termasuk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 Imam Nasai kisah yang rincinya Imam Nasai akan tapi kisah-kisah ini juga disebutkan oleh uh, para imah termasuk Imam Bukhari Imam Hakim Imam Muslim juga meriarkan kisah ini ada pula kisah mampirnya Rasulullah SAW ke Madinah Nabi mampir ke Madinah. Ibn Sa'din Sahihin Nasai Imam Nasai meriarkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Saidina Anas bin Malik kalau Nabi SAW Nabi, SAW, Nabi bersabda perakut tu Aku naik kuruk tadi. Womah ibriil. Aku disertai malaikat jibril fasiertu. Kemudian aku berjalan. Fakolah injil. Tiba-tiba -tiba nak malaikat jibril kata turun lah wahai Muhammad. Fassalli lalu solat Nabi Muhammad. Fafal tu. Aku melakukan solat. Setelah itu naik lagi. Kemudian malaikat jibril bertanya. Atadri ainah soleita wahai Muhammad. Taukah kamu di mana kamu solat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu.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 Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu dijawab oleh malaikat Jibril salai tabi tursina engkau salat di tursina di bukit yang di situlah Nabi Musa alaihi diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala haitu kallamallahu azza wa jalla Musa alaihi salam di situlah Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai lagi ke satu tempat Nabi Muhammad disuruh turun dan disuruh salat kemudian Nabi Muhammad ditanya di mana kamu salat Nabi Muhammad tidak menjawab tidak tahu. Alalu jauh lemalekan cibril. Solat di satu kampung Madian. Solat itu bima dianya. Solat tak bima dianya. Musa di tempat pohon berlindungnya Sayyidina Musa Aleyhimussalam di situ. Madian. Kampungnya Nabi Shuaib itu. Jadi ini adalah kisah ini adalah benar adanya dan itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Estroke kan. Estroke. Kan. Waktu di di atas. Masih di atas bumi itu. Dari Madkah ke Palestina. Kemudian ada lagi. Dalam riwayat Imam Muslim. Dari hadis Sayyidina Anas bin Malik. Annen Nabi SAW kawala. Nabi Muhammad SAW berkata. Dalam perjalanan. Jadi yang ketemu Sayyidina Musa bukan di satu tempat. Ketemu Sayyidina Musa di perjalanan waktu Isra. Ketemu Nabi Musa waktu berada di Baitul Maqdis. Ketemu Nabi Musa nanti langit ketiga. Ketiga ketiga. Di situ Imam Muslim meriwayatkan, dari Sa'id bin Anas bin Malik, ataitu: Ala Musa lailatan usyabi 'inda al ahmar Aku datang kepada Musa alaih salam di satu tanah merah, satu tanah, satu tempat. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, aku lihat Musa solat di kuburnya. Apa yang bisa dipahami dari ini? Orang meninggal dunia, ini hadis sahih Muslim. Orang meninggal dunia itu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 Melakukan sholat di Baitul Baqdis. Menjadi imamnya para nabi dan semua orang tahu bahasanya. Nabi Muhammad masih hidup dan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Akan tapi bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab mu'zizat Nabi SAW. Bagi umat Nabi Muhammad bisa saja bab karomah. Tapi ingat pembual berbohong. Itulah yang akan menjadikan orang tersebut ditempatkan di neraka jahanam jadi Sayyidina Musa AS dilihat oleh Rasulullah sholat di dalam kuburnya sholat apa itu? bukan kewajiban, suka-suka karena Sayyidina Musa senang sholat sehingga dikeluar dihadirkan lagi oleh Allah untuk melakukan sholat sehingga disebutkan ada orang yang saat ini pun dikeluarkan oleh Allah dari alam barzah untuk tawaf untuk bertemu, menolong orang-orang sholat, orang-orang yang baik tapi ada lagi syaitan yatamatfal, syaitan menjelma. kapan itu?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 Tiba-tiba ibu ditemui seorang wali al berkata Ibu umu, ibu umu, ibu umu Karena kita kuturhaga kepada ibu kita Mungkin benar Tapi kalau mengajari Maksiat mengajari melanggar Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak bisa dipercaya Bahkan kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam mimpi atau di alam nyata Kalau ternyata pesannya Nabi Muhammad Berbeda dengan apa yang ada pada syariah dhuhr ini Maka yang perlu dibatuhi adalah syariah dhuhr ini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 Dirawatkan oleh Imam Muslim rahimahul ta'ala. Dirawatkan dari Thabit An-Anas bin Malik. Hatta ayat itu bayt al-Maqdisi. Sampai aku sampai ke bayt al-Maqdisi. Warabattu fil kalakati allati yarbutu bihal anbiya'u. Anbiya'u. Lalu aku ikat. Diikat yang namanya burak itu. Di tempat para nabi mengikat kendaraan-kendaraannya. Yakni binatang-binatang kendara yang dikendarainya. Ini riwayat sahihah. Ha? Jadi dari Imam Muslim rahimahul ta'ala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 dan juga Imam Bukhari rahimahullah taala dari riwayat Malik bin Sa'saah so -so dari Sayyidina Tabbat Al-Bana'i juga dari Sayyidina Anas bin Malik dikatakan bahasanya thumma u'dhibna ila sama'i lalu aku diantarkan ke langit fasta'taha Jibril kemudian malaikat Jibril minta dibukakan lalu ada suara man anta siapa engkau malaikat Jibril menjawab Jibril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 Na'am qalbui fa ia telah diutus. Fa kemudian dibukakan pintu langit untuk kamu. Fa nabi Adam, kemudian aku bersama Sayyidina Adam alaihi Pintu langit pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, farahhababi kemudian menyambutku wa ta'alibi khair, kemudian mendoakan aku dengan kebaikan dan riwayat banyak sekali tentang ini, tentang Sayyidina kisah ini. Kemudian di langit yang kedua, di langit yang kedua, di situ juga riwayat Imam Muslim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 Wasallama separuh kegantengannya Rasulullah SAW. Warhaba kemudian Saidina Yusuf pun juga menyambut Rasulullah SAW. Wardhali bi khair kemudian doakan Rasulullah dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu langit keempat di situ ada Saidina Idris alaihissalam. Itu riwayat Sahih Muslim dan juga Imam Bukhari meriarkan. Warhaba wardhali bi khair kemudian Saidina Idris juga mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Mashallah Nabi disambut ini. Kemudian setelah itu apa hadis apa langit yang kelima di situ Saidina Rasulullah SAW ketemu dengan Sayyidina Harun Alaihissalam Warahmahut wa Taala Lihiqayir. Kemudian Sayyidina Harun juga menyambut Rasulullah dan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit ke enam. Inilah Sayyidina Musa Alaihissalam ada di langit ke enam bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Langit yang ketuju, kerana langit ini langit yang ke enam. Kemudian setelah langit yang ke enam, baru masuk langit yang ketuju. Di langit yang ketuju juga riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari juga, di situ Mustafa Hajibril. Kemudian Jibril minta dibukakan, sama ditanya, siapa ini? Aku Jibril dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah sudah diutus Muhammad? Ia sudah diutus. Faidah Nabi Ibrahim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 bersalamlah kepada Ibrahim. Lalu Sayyidina Rasulullah mengucapkan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril mengatakan bahasanya ada baitul makmur. Baitul makmur itu adalah tembusan Ka'bah. Tak bait itu terus sampai. Di situ tempat tawafnya para malaikat. Samae dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Yusuf lebih kulla yom sabuuna alif balak. 70 ribu malaikat solat di tempat itu. Idah kau jualam yaudzul ilaihi begitu banyaknya malaikat Allah. Jadi malaikat tujuh ribu keluar, enggak balik lagi. Jadi begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahuwataala. Ini di langit ketujuh. Nah, kemudian ada yang perlu dihadirkan juga kisah apa yang dilihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Nabi melihat surga dan melihat neraka, bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Wapi suhih ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Nabi SAW Thumma utqiltul jannata Allah Suma aku dimasukkan ke dalam surga Maka pokoknya jangan bertanya surga sekarang sudah ada atau belum? Lah kok Bilal sudah masuk surga orang Bilal belum mati? Belum, Bilal, Bilal, Bilal belum meninggal Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok sudah bisa melihat Bilal? kata lah Nabi Muhammad waktu itu sudah tidak pakai hukum alam yang ada saat itu sudah dengan yang punya hukum alam, yaitu dengan Allah tadi tidak ada waktu, dunia, akhirat, jarak, sudah tidak ada semuanya jadi Nabi masuk surga, hakikat surga, bukan hayalan, bukan berita Nabi masuk surga, tidak tapi Nabi benar-benar masuk surga, kok mungkin? karena apa? yang membawa adalah yang punya surga sehingga tidak ada zaman dulu, zaman yang akan datang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 kita tidak perlu sah banyak jauh-jauh ke situ. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah mukjizat. Kalau namanya mukjizat sudahlah, tagalkan, letakkan akal dulu. Bukan bagiannya akal, tapi itu wilayahnya hati yang bisa mengimaninya. Yang jelas tidak mustahil. Kenapa? Ini di bawah kuasa Dat yang Maha Zat yang Mahakuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada surga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamma uthilul jannata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 mulut mereka digunting-gunting dengan gunting dari api neraka Faqultu ya Jibril man haula wahai Jibril siapa mereka itu wahai Jibril Qala haula khutaba'u um khutaba'u min ummatika mereka adalah penceramah-penceramah dari umatmu ya'murun nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatrunal kitaba afala yaqilun mereka adalah para penceramah-penceramah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 Mereka adalah orang yang suka membicarakan orang lain Menggunjing orang lain Membicarakan orang lain Membicarakan kesalahan yang benar terjadi Bukan berdusta Kalau kesalahan yang tidak pernah terjadi Fitnah lebih kejam lagi itu Ada saudara kita melakukan kesalahan Tak tohnya kita jadikan bahan gunjingan setiap hari Bukan kita mohonkan ampun kepada Allah Bukan kita doakan agar tobat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 Allah akbar Ngingetkan menggunjing, tapi dengan menggunjing, enggak sadar itu. Begitu mengerikannya gunjingan itu. Menghabiskan pahala, sudah lah. Tutup mulut kita. Jangan bicara orang lain, sudah. Kalau bikin benah diri, benah diri saja. Ayo, bicara sholat, ibadah yang baik-baik, pengajian, minggu depan di mana, kemarin hasilnya apa, itu saja. enggak usah, sih fulan, si a'a. Sampai dikatakan, faqihatul fuqoha, buah-buahnya para ahli faqih Orang faqih. Hmm, nyaman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 Padahal semuanya punya bagian masing-masing. Yang majlis besar, lima majlis besar seribuan. Semoga bermanfaat. Yang punya pondok untuk mengkader ulama. Semoga bermanfaat. Cuma dasar hati kotor. Menggunjing melihat. Biarpun pakai jubah bisa menggunjing. Maka yuk kita berlindung kepada. Minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing. Kadang-kadang sampai suatu ketika. Guru kami bercerita. Kalau menggunjing itu repot. Kadang-kadang ustadznya belum selesai bicara pun masih gunjing Sampai dicatakan Ibu-ibu jangan menggunjing, jangan menggunjing Tata-tata apa Ustadznya belum selesai ngomong sudah nyenggol temannya tuh tuh yang kerudung merah itu suka gunjing tuh yang kopiah gopnya gitu begini. Dipikir begini ini tidak gunjing Halus gunjing itu Kadang orang tidak sadar kalau menggunjing Na'udhuillah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 Ya, Sampai begitu kan Sidratul Muntaha Daunnya ada seperti telinga-telinga gajah Pokoknya indah Sampai kayak apa sifatnya Nabi mengatakan Fama ahadun min khalqillah Yastati'u ayan ma'ata Min khusniha Hadis Sahih muslim Kayak apa si pohon Sidratul Muntaha itu yang menjulang dari langit ke enam ke langit ke ketujuh. Apa yang kaya apa mohon Sidratul Muntaha itu di tempat yang indah itu. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan bahawa Fama Ahdun tidak ada satu orang pun yang bisa menyifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Layan Aduh ilallah dan riwayat begitu indahnya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah ada Sidratul Muntaha ada lagi Nabi Muhammad naik lagi Hatta zuharto li mustawa Namanya mustawa Satu tempat Wallahu a'lam biswa Hadis suhihi ini Imam Bukhari dan Imam Muslim Asma'u fi surifal aqlam Nabi Muhammad setelah sampai ke mustawa Itulah Nabi Muhammad mendengar Suriful aqlam Pena Suara pena Qalamullah makhluk Allah yang dikatakan Awal lukhal kilah Makhlu Allah Al-Qalam Fajaroh bimahuwa ka ilal abadi. Kemudian menulis semua yang terjadi sampai hari akhir kolamullah. Kolam ada katakan kolam buat malaikat ya kolamullah di sini kolam pulpen. Kayak apa itu? Walah alam bishoab. Yang jelas Nabi Muhammad mendengar itu semuanya. Dan di tempat itu antara Syitra temuntan dan Mustawa. Di tempat yang Wallahu a'lam bishoab. Yang jelas Nabi Muhammad di tempat yang mulia itu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya di mustawa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan atau antara Sidratul Muntaha pohon Sidratul Muntaha dan mustawa itulah terjadi dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialognya dengan Nabi Muhammad itu awas. jangan salah paham.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 mengatakan bahasanya, Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau. Akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Maka dhabal fuadu maru'a. Hati Nabi Muhammad yang melihat. Cuman memang ada pendapat. Dan itu pendapat ulama' juga. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qadi'iyat. Imam Al-Farraq. Mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala sendiri. Itu adalah pendapat. Kerana Nabi Muhammad masuk surga juga dan Allah bisa dilihat di surga. Ini ta'wilan. Jadi ini pendapat, akan tapi kita akan kembalikan kepada ahlinya pakar akidah. Kalau urusan fikih iya kita kembalikan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tapi ketahuilah urusan akidah kita kembalikan kepada ahlinya, ternyata pada a'immah ahli al Ahli Ahlussunnah wal Jama'ahil Asy'ariyah wal Maturidiyah. ulama Syekh Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahasanya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 Sayyidina Musa lihat Sayyidina Musa ini Memberikan nasihat kepada Rasulullah Irji' ila rabbika fas'alhu ta'fif Kembalilah dan mintalah keringanan fa Fa'inna ummataka layutuki layuti'yakuna dhalik Umatmu tidak akan mampu dengan itu semuanya Umatmu tidak mampu Maka kembalilah Dan Zambi Muhammad naik turun naik turun Maka disinilah kadang Muncul satu kesimpulan keyakinan pemahaman yang salah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 Yang ingin benah diri, bagaimana dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, kok bandel? Maka insya Allah akan kita ambil ilmunya di masjidis ini setiap malam Selasa. Kemudian ahad pagi, sabtu pagi juga ada masjidis di pesantren setengah tujuh sampai jam delapan. Kemudian, bisa mengikuti juga di radio Ku. Radio Ku ada di mana-mana. Insya Allah semakin banyak, semakin hari akan bertambah.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 Quran, ta'ajud, sholat pembantunya, enggak sholat, apa itu? mana hatinya itu? hatinya tidak hidup namanya. pembantunya tidak sholat, nyantai saja punya karbaya yang tidak sholat dia mengumrah setiap bulan, Allahu Akbar umrah ke mana? benai yang di rumah kita untuk sholat, itu saja sudah kalau belum, maka ketahilah kalau hati kita belum hidup Maka dikhawatirkan hati kita belum sempurna imannya Atau mungkin sudah tidak iman kita munafik Sehingga kita di saat melakukan sholat akan oga-ogan Maka ketahilah pastikan Setiap orang yang merasa ternyuh dari hatinya Bukan basa-basi Ternyuh dari hatinya Kalau ada orang tidak sholat Kalau dia ternyuh hatinya Maka pastikan dia tidak akan meninggalkan sholat Tapi kalau orang sholat rajin Jika melihat orang lain malas-malasan sholat Mungkin sekali dia kena malas sholat Sehingga masuk bab orang munafik, wa idak komu illa solati komu kusala. Kemudian setelah hati kita terenyuh, ini biasakan hidupkan hati itu. Hati terenyuh melihat tetangga kita belum solat. Allah. Oh. Seperti kalau kita melihat tetangga kita retak kepalanya karena jatuh atau ditabrak mobil, kita terenyuh. Terlihat oleh mata. Terukuloh, astaghfirullahi, kasihan. Mungkin kita bisa menangis. Padahal dia mati bisa saja masuk surga. Wang dia mati mau ke masjid ketabrak mobil. Masuk surga syahid. Tapi kita masih bisa menangis. Kenapa? Trenyuh dia kena musibah kepalanya retak. Sekarang bagaimana ada tetangga kita mau masuk neraka. kok tidak terenyuh maka kena iman kita. Kemudian setelah hati kita terenyuh. Lanjutkan. Jangan banyak cara dulu. Lanjutkan. Dengan berdoa. Itu dulu.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 Tapi tidak pernah memohon kepada Allah. Bisa saja dia masuk orang yang sombong kepada Allah. Seolah-olah dia yang bisa memberikan petunjuk. Padahal yang memberikan petunjuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tanya jawab dan kita langsung saja doa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam ini. Malam kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna Wa la tu'adibna Wa angsurna Wa la tahdulna Wa afina wala tumritna Wa akribna Wa tuhinna Wa atirna Wa la tuhtir Innaka ala kulli shayin qadir Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang menyaksikan kami saat ini ya Allah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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin Al-Fatiha Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf Barangkali kita tidak salaman Karena kita langsung